Bero, se rugbya, eh? gure eskualdean praktikatzen den kirola da, Hendaian eta irunen eh, unka, ba laguneke eh? praktikatzen dute. Baina Hernaniko rugbi taldea oso saguna da baitaren, ba, gure eskualdean, eh, e, esango dugon Playaundi edota Ondarraiz zelietan jokatu izan dute. Baina inklusioaren alde talde honek egiten duen lana oraindik ez da hain ezaguna gure eskualde hontan. Lan garrantzitsua egiten du, herraniko, eh? bueno, barroko taldea erreferenteak dira, eta baita ere ere dugarriak. Esango dugu, ba, hemen dugu txira hurriaren hogeita bederatzean, eh, inklusio bertso jaialdi antolatzen dutela. Eh? Leider aretoan izango da, itzordua eguardiko hamabitan, eta, bueno, puntako bersolariak dutela. Eh, eh izango itzordu horretan honeta hitzeiteko eta bereziki e, Hernanikorru taldeak e, bai e, ba inklusioaren inguruan egiten duen lana eguztzeko Andoni Lezeaga dugu telefonoren bestaldean egunon Andoni Egunon Bueno, aipatzen genuen, eh aski ezaguna eta maitatua da baitare, eh, ernaniko tan, eh Hernaniko Rugby gure eskualde hontan, baina lenik eta ben inklusioaren eh, inguruan, eh, noiztik eta nolarisareter Hernaniko Rugby Taldean. Bueno, azteko esketzen dizut eh hit horiek, izan hori ba, bai, guk ere harreman handia daukago kluba, eh, bai Erraldeko taldeekin, eta eskaldeko taldeekin, eta bueno, ba, gure ezkertekoa ba, egiten dituzuen e, aipamen horiek edo laudori horiek. Eta, bueno, da, gure inklusiboaren proiektu da joan da, bueno, jakina da rubiak berez dela inklusibora, eta izate hori ba, gure rubi taldeak ere elkarteak ere baduela. Baina proiektu honekin orain dela zortzi bat urte doaz eginen. E, Hori izan genuen ezagutu genuen ba, gazi zen batzela talde bat eta gure ekludeko bi jokalari joan tzuten, eta, bueno, ba, ziren ikutera ba, at egiten bueno, zuten eta hasi ziren bana gera gure taldera ekarri eta eta esamettzela orain dela zorzi bat urte edo hasi ginen eta orain dela lau urtetik ona ba, badokagu ja, liga bat e, bueno, orain dela hiru e, urte bainbat lan egin ostean ba, lortu genuen e, prevatzioak eaintzat eh, hartzea gure ekimen hau eta kategoria propio bezala ba onartu izatea Zora, ba, liga daukagu eh liga horretan ba jokatzen ditugu partiduak eh, elkarren aurka eh pailak eh bueno, izaten dira hasta ere jasotzen da beste edozein partiduretan bezala baina baduka berezitasun bat beste kategoritiko eta da hemen ez dagoela elkapenik ez dauka Emaitza garrantzitsua da momentuan, momentuko joko horretan, baina gerozoka beste eraginak eta hori ustedugu ba bueno, daukagun arrautailaren barruan, ba funktsezko e, zaguarietako bat dela. E, eta agian e, hori ba erru inklusibotasari garenean, ba zenbaitek ez du e, ziurreski ulertuko edo zertazari garen hemen e, gure taldeetan e, jokatzen dugu bengia, bueno, bueno, eusina eta izen berdun, e, gizonezko, emakumezko adina hori. Eta normalean jokatzen dugu gutxi gorabehera ertizardi, baina aniztasun funtzionala duten pertsonak eta e, klubeko ba beste taldeetan jokatzen ari gardena ekorren elkarrekin hasien jokatzen dugu eta hori. Bultzala jokatzeko badago adin baldintza bat ba, hori da, ba, eh, hitza federatua Eta eskola kirolarekin talka ez egiten erren gutxien urte behar dira. Mm -hmm. Baina ere, ba, gure taldetan ba, izaten dira, gure kasuan ere bada, abalaten bat gaztea guadena, baina, bueno, gehien ahia emezortzi urte inguruti gorakoak gara, eta hori, adinguzietakoak, egin. Eh? Eta zenbat lagunek, eh, partzatzen duzuen bono, inklusiboan, eh? eta horretaz gaim, eh, baitare, jakin neko, neko, bueno, aster a, astero, pentsatzen duzuela, nola pasatzen da enteramendu bat ere? Eh? Enteramendu egun bat, nola izaten da? Bai, egu, ez e, da mein enteramendu, ez edo, e, gaur izango du e, ordu du terdiko izaten da gutxi gara era, sigetati izazkut eta bide batez, ba, aproveitzatu nireta aukera, ba, interesa edo kuriositate edukile zaken edo nor ba gonbidatzeko, ba urregen aurrilduan eta parte ardezan, bueno, beragatie atxe zabali eta eta poz ez dugu, du urbitzen zaigun edo nor. Eta bueno, normalean ba oso entramenduak eta oso izaten dira e, bueno, entratzaile edo arduragunak oso ondo prestatuta eramaten dituz beti antzeko rutinak edo izaten ditugu hasiera e, batean e, beroketa bat egiten dugu Bero, ere ta kere, beti beti aritmetikak berentzuak dituzte, egiten ditugu eta gero ja teknika, bueno, edo egiten dugu, segun eta ze lantzaren ber daukaguneak, plakajeak edo paseak edo edo, bueno, sarregak edo talkak, edo io egiteak, edo bueno, bat 1 2 aurka horrelako aurkaur eta egiten ditugu eta azkenen bukaera normalean bagure gure arteko partidotxo bat egiten du horren oso momentu jakinak izatzen dira. Eta hor, hasierako bueno, badira berezitazunak, adieraz, e, asierako berok eta hori e, mazotan jarrazu entran atzaliak bideratzen. Eta hori e, jokalarik bideratzen e, dugu. Eta jokalaritakoren batek bideratzen du zehia badak egu zeharik eta egin eta hor piskat bilatzen dugu baitare ba, jokalari eta parte guztien alduntzea horren gai garen heinean ba gauzak ikasteko tegiteko, eta egiteko eta zuzentzeko ba egiten dugu horren ba hori da gukitzora era horrela izatzen da horrela gure entramentu bat. Mhm, mm osoangi anistasun funtzionala edota urritasunen bat duten pertsoneekin eh? lan egiten duzu eernaniarrak eh? dira guztiak edo leku ezberdinetakoak biltzen dira. Ez, ez dira errani arraustiak es e, inguruko herritakoak ere badira ba eta bueno, ba muskualdekoak ere bakarren bat edo estera bai. E, bueno, txingudi atletik, eh txingudi aldetik e datorzuegunak bai, eh muorenalde baterakoak, bestekoak, eh zarautza aldekoa, bat ere bai, eh bueno, ere bai, oran, bueno, e, inguruko herritakoak e, dira gore urritasuna autenak, besteak dutenak, besteaken nagusitik gehiunak jokalari gara. jokalariagara. Baina bada baita ere badu berezitasun hori ere, ba, beste nola daite eh bueno, entrenatzaile laguntzaile funtziotan aritzen den bat, adibidez, bada batengoriko bat eta horretara, bueno, bat ez bi. Ta horretara ba gureekin jokatzera etortzen dira, beste bat horbizia e, orra, ta horrene gureekin jokatzera etortzen da. Horren mm, Gipuzkoan honetan, bueno, arrasate ari da, orain e, taldea sortzen, ligan ez da e, sartu baina hotso hotsa daude. Jaiz Gipuzkoan hori ba, besterik ez dago. Horbizian ari dira fiskatori sustatu nahian ekimen batzuk eta egiten eta hori baina ordan ba, e, Erroku imailean, ba, bueno, lehene ikatu duzu, gure inguruan ba, referentzea, hmm. gure talde izango da. Eta zen idet, edo, edo gurasoen parte hartzean olakoa izaten da, badaukate, bera ieguitare parte hartze zuzen bat, edo beste moduko bat izaten da on ba, ere neritzatei gure proiektuaren gure zure gakoa da ba, gakoetako bat hori ba, te, ba bu, normalean inguruan egoten dira bada gure bat inguruan egotzeki ba gomiliatzena gineniona bere momentuan no? ara hutseratuz saio nei sotasun zergatik hemetsara animatzen eta zelerirasatu ba zeukere ikasten zaketsu errubia jokatzen eta hori ba bueno hori ba bera gaur egunean ba bueno ze finko etako ba, eta, da eta hori presta gurean bakarrik gertatu beste taldetan ere ikusten dugu gertatu dela Baina horretaz gain, ba, gero e, bueno, gure proietoan errugia bera eta zeleien egiten duguna parte bada, eta bueno, ardatza izango da, baina egin batean bada baita ere, zango nuke aitzakia, ba, gero errugia eta alde baten edoekarte baten bizitza sozial guzti horretan parte hartzeko ere. Eta hori bilatzen dugu, eta horrean, ba, bueno, bezalte beste beste ekintzetan, ba bueno, beste partideak ikustea dela edo garagardoazko kantolatzen dugunean edo irterak egiten ditugunean hor gurasoen parte hartzea da, ba, ba, oso garrantzitsu da eta gu bueno, guk kalboa ba, ba, ezin bestekoa da ere ez. talde bakarra da e, autobusean hasieraz, ba autobuse tan, bideiak eta egiten ditugunean partidea jokatzeko, ba autobuztan gurasoak ere sartzen dira. horre gure, e, e, bueno, e, gure jokalariak autonomia maila desberdina dokazio eta toki baina batzuk ba, behar dute ondoan edukitzea ba ba erreferentziazko pertsona bat etzekoren ma eta ba, ma edo beste norbait izan daitezke eta horiek nolaitak gure taldea eta gure lan taldea osatu egiten dute. Hori da, eh, inklusiboa zentzu guztietan antolatzen dituzoten jarduera paraleloetan adibidez gara gardofestaren eh, arira hor eh, baitaren, bueno, ba, eh, ba eh, inklusioan parte hartzen duten eh, zera, lagunek, eh, beraile baitaren, bueno, hor txondetan eh, lan egiten, egoten eh, dira, aipatu duzua izialdia, baina baitare, ba, eh, aipatuko dugu, eh, itzordu eh, garrantzitxo bat, izan nere ba Ilanen 29an iraganen dena inklusio bertso jaialdi antolatut duzu, ezta? Bai, bai hori, eh bueno, lehenengo aldia da horrelako zerbait antolatzen duguna eta hori ba bueno, pues eh dandan dago atzetik, e, baina lan talde politere, bai, eta horre bueno, ba, badugu bertsolariren bat oso gertukoa duguna eta bueno, pues berarekin harreman estua daukagu ta e, gure proiektuarekin oso inplikatua dagoena, haien laburu, eta, bueno, bere <coughs> parte bueno, bere laguntzarekin, ba, biberatu genuen e, itasumo hau, eta bueno, batolosako e, udalera joa genuen, aretoa, aretoa, aretoa, ondisa baten egin duelako, eta hori, ba, berake lehidoran txokia eskenizigun, eta, bueno, bertzo talde osatu, eta bilatzen dena da, baita ere, bueno, bizkate ba, inkursio, bueno, gizarte inkursioago baten aldarrik apenari, ba, lekue ematea, eta bueno, ba, gure ekintzetatik eta zelaiko parte hartze horietatik aterata, ba, bueno, ba gara, ba, kalean bestelako ekintza batzuk egiten. Ernanen egin izan ditugu bestelako ekintza batzuk, ba zera sentsibilizazio saioak kirolaren inguruan, hitzaldiren matera antolatu izan dugu, ema ingururen matera bai, monologoak, oralako gauza batzuk egin izan ditugu, baina bueno, maila honetako e, Ekintzarik edo, edo ezta jarduetetik horrein artean ez genuen e, antolatu eta bueno, horretarra digara. <hieres> Horriaren hogeita bederatzean, lehder, eh, ba, aretoan haretuan iran godaitzordua, eguarde komabitan, eta bertan maialen Lujan Bionetxar Zaios, nerea Ibar Zabal, beinat, Gaztelumendi. Jesus Mari Irazo Joanes Ilarreki, harituko dira, bertsotan aipatu dozo, bueno, saioaren elburu nagusia zinden, hain eh? zuzen ere, ba, baita ere, han eh? istasun funtzional duten pertsoneak gizarte eratzeko dituzten trabaak azalea eta baita, eh, nekostez importantea da baita ere balorean jartzea, honen inguruan, eh, zuekin batera dauden beste elkarteta eragileak, ez da? Mm -hmm, bai, hori ze bueno, inguruko elkartei, iba... Baina ez denak eguruz dut esango, baina, bueno, bezazpazze gauten, atzegi, pausoka, eta, bueno, marea urdina, bueno, bat emataztuko zeitzbarka nazala, baina hori ba, eskatu genien, beriek egunerokoan bizitzen dituzten egoerak edo adieraztea, eta egoera horiek, bueno, nolaite eskat einklusibotasuna aldarrikatzen ikuste egitik, ba bueno, izan daitezkeen egoerak edo beraik dituzten oztopoak, zentasunak edo bitxikeria kontatzea eta horiek jarri ditugu lantalde baten, bueno, gehizhartzaile lana egingo duten lantalde baten esku eta hor bueno, tartean agi laburuera, eh, elsaunelizasu eta bueno, arituz eh Bertso eskolako kideak, bat, tolosako kideak ere, horre ba, aztertu dituzte gai horiek, eta horiek inari dira, nola dite, gaiak prestatzen, ordan ba, gaiak berak ere, bueno, haumore ba, ukitu batekin, e, bizkate, dramatizumotik iese egin da, baina errealidade bat, ba, zalera atzeko ale inez, ba, planteatuko digutelako hangaude, bueno, bere ja, gaiak jasota dituzte, eta esan bezala, ba, ja, gaiak elkarte hauek e, proposatu dizki guten. Uh Hah, Andoni Gelditzen zaiguna da azken finean, bueno, hoiendean animatzea, bertsojaialdi honetara gerturatzea. Eh, ditugu baitare, bueno, kaso honetan, em, ba, eskualdeko bizilagunak, ez, bertara joatea. Bai, e, bai, e, uzen e, gurtzat, zo garrantzitsu litzateke, ba, bueno, bertakoak, ingurukoak, e, bueno, interesatuak guztia, bertsozaleak eta errubizaleak eta berezeki, ba, bueno, ba, gizarte OBEaren aldarrikapenarekiko balako zentsiolide bat duen edo nor, ba, bueno, berezikik gomideatuko enuken, baina azken batean herritar e, horrentzako interesgarria izango delakoan gaude eta, bueno, erabat, bueno, pues, gu e, e, e, zera, mundu guztiaren txarba zabalik eta orduan ba, gomideapena, erabat, zabala egingo nuke. Bago zongi, hitz hoiekin galditzen gara, Andoni, esker mila, benetan bagurean izate batik, mila esker. Ba, eskerrik asko zui, jaukera gomidea onda izan.